Розділ 22 Вагонетка скиглила Бетафенетиламін наділяв її голосом Вона не спинялася Ані в захаращенні галереї Довгих коридорах Аніколи вони проминали чорні скляні двері до мавзолею тесьє ешполів, камери, де холод так поволі просочувався в ешполові сни, кейсові пересування видавалося винятково поспішним він уже не відрізняв руху вагонетки від спричиненої передозом божевільної гонитви. Коли вагонетка остаточно згоріла, і звідкись із, із підсидіння дощем посипали білі іскри, скиглення вщухло. Вони зупинилися за три метри від сходів до пірацької печери Триджейн. «Чи далеко нам, Ман?» – запитався Мелкам, допомагаючи Кейсові вилізти із задимленої вагонетки. Тієї ж миті в її двигуні спрацював вогнегасник, і крізь решітку радіатора та щілини в корпусі сипнувся жовтий порошок. Браунівський дрон зіскочив зі спинки сидіння і покульгав штучним піском – тягнучи за собою пошкоджену ніжку. «Ти маєш іти, ман!» Малкам зняв із кейса конструкт і деку на гумовому тросі і перекинув цей трос собі через плече. Троди брящали на кейсовій шиї, коли він рушив за заянцем. На них уже чекали рів'єрині голограми, сцени катувань і діти людожери. Проектори, що ними висвічувався триптих, Моллі потрощила. Малкам голограми проігнорував. Ану легше. Попросив Кейс, намагаючись підлаштуватися під широку ходу супутника. Треба все чітко спланувати. Малкам зупинився, озирнувся і здивовано подивився на нього, тримаючи ремінгтон обома руками. Чітко ман. Чітко це як? Та моллі. Та вона не при собі. Рів'єра це той, що робить голограми. Можливо, у нього молін голкостріл. Малкам кивнув. А ще є нінця, родинний охоронець. Малкам набурмосився дужче. Слухай сюди, ман із Вавилону. Я воїн, та цей бій не мій бій, не бій заяна. Вавилон іде на Вавилон війною. Жере себе сам шариш, але воля джа на те, щоб я вивів звідси ходячу бритву. Кейс моргнув. Вона войовниця, сказав Малкам так, наче це мало все пояснити. А тепер скажи мені, Ман, кого я не вбиваю? Три Джейн, відповів Кейс, подумавши. Є там така, на ній щось типу білого халата з капюшоном. Вона нам потрібна. Коли вони дійшли до входу, Малкам не спинився, і кейс не мав інших варіантів, крім як піти за ним. Удома втриджейн було порожньо, у басейні також. Малкам віддав кейсові деку і конструкт і підійшов до бортика басейну. Поза білими меблями над водою стояла темрява, і тільки тіні частково знесених стін за вишки до пояса позначали зруйнований лабіринт кімнат. Вода тепляче билася у бортик. «Вони тут», – сказав Кейс. «Мають бути тут». Малкам кивнув. Перша стріла протнула йому плече. Ремінгтон ревнув, випустивши метровий спалах. Блакитний у світлі підводних ламп. Друга стріла поцілила в саму рушницю. Вона випала з мелкамових рук і, прокрутившись кілька разів на білих кахлях, замерла. Мелкам важко осів і намацав чорний предмет, що стирчав із його руки. Смикнув. Хідео вийшов стіні з третьою стрілою і тонким бамбуковим луком на поготові. Вклонився. Мелкам вирічився на нього, тримаючись за сталеве древко. «Артерія тіла, зауважив нінця. Кейс пригадав, як Моллі описувала вбивцю свого коханця. Хідео був не таким, він не мав віку і випромінював тихий бездонний спокій. На ньому були чисті потерті робочі штани кольору хакі та м'які темні черевики, що обтискали стопи, мов рукавиці, роздвоєні, як шкарпетки табій. Лук виглядав так, наче його позичили з музею а сагайдак із темного сплаву, що виднів за лівим плечем, здавався придбаним у найкращих зброярнях тіби. Голий торс Хідео був коричневим і гладеньким. «Ти мені другою порізав пальця, ман!» – сказав малкам. «Сила Коріоліса!» – пояснив нінця і вклонився в друге. «Це найскладніше, коли стріла рухається за умов обертального тяжіння. Я не мав наміру пошкодити пальця». «Де три Джейн. Кейс вийшов і став поряд із малкамом. Він помітив, що вістря стріли в руці ніндзі схоже на двосічну бритву. «Де Моллі?» «Здорово був, Кейсе!» Рів'єра видефілював із темряви за спиною Хідео, тримаючи в руці молінголкостріл. «Я чомусь на Армітіча чекав. То ми тепер наймаємо помічників серед Растафарі?» Армітіч мертвий. Гармітіч і не був живим, коли точніше. Та ця новина навряд тебе шокує. Мовчу зим убив його, викинув на орбіту Варетена. Рів'єра кивнув, перевів погляд мегдалеподібних сірих очей із Кейса на малкама і назад. Гадаю, тут все скінчиться. Для тебе, Кейсе. Де Моллі? Ніндзя послабив тонку плетену тятиву і опустив лук. Перейшов приміщення, діставшись туди, де лежав Ремінгтон, і підняв його з кахляної підлоги. Гейдне зугарно. Промовив він мовби до самого себе. Голос його був спокійний і приємний. Кожен його рух здавався частиною танцю. Танцю без кінця. Навіть коли тіло заумирало, розслаблене. Та попри всю міць випромінювану поставою хідео, в ньому відчувалася також скромність і відверта простота. «Для неї теж усе скінчиться тут», – відповів Рів'єра. «Може, три Джейн на це не піде, Пітере?» – зауважив Кейс, не знаючи, звідки в ньому цей порив. Стимулятор досі вирував у крові, починало лихоманити. «Це підводило голову божевілля нічного міста». Кейс пригадав відчуття осяйної всемогутності, що сходило на нього, коли він прокручував гранично складні оборудки, і раптом помічав, що говорить швидше, ніж думає. Сірі очі примружилися. «Чого б це, Кейсе? Звідки ти це взяв?» Кейс усміхнувся. Рів'єра не знав про сим з тим. Пропустив, коли поспішав знайти наркотики, що їх Моллі носила для нього. Та як Хідео міг його не помітити? До того ж Кейс був упевнений, що Хідео ніколи не підпустив би Джейн до Моллі без попереднього обшуку і перевірки на пастки та приховану зброю. Звісно, вирішив він. Ніндзя про все знав. Тож знала і Джейн. «Розкажи намені, Кейсе», – додав Рів'єра, підводячи схоже на перчанку до стріла. Щось скрипнуло за його спиною раз, у друге. Триджейн викотала Моллі стіні на пишному вікторіанському візку. Великі, різьблені, павутинчасті колеса поскрипували, обертаючись. Моллі була закутана в смугасту червоно-чорну кофтру. За її плечима височіла плетена спинка старовинного крісла. Вона здавалася крихітною, зламаною. Одна розбита лінза ховалася під сліпучо-білою мікропорою. Друга невиразно виблискувала, коли голова смикалася за рухом крісла. «Знайоме обличчя», – сказала три Джейн. «Бачилися на Пітеровій виставі. А це хто?» «Мелкам», – відповів Кейс. «Хідео, витягни стрілу і перев'яжи рано містерові Мелкольму». Кейс тупо дивився на Моллі, на її виснажене лице. Нінця підійшов до Мелкама, дорогою зупинившись, щоб відкласти лук і рушницю. Витягнув щось із кишені. болторіс. «Треба перерізати древко», – пояснив він. «Артерія заблизько». Мелкам кивнув. Його обличчя посірішало і блищало від поту. Кейс дивився на три Джейн. Часу небагато лишилося. «У кого саме?» У нас всіх. Полторі склацнув, коли Хідео перекусив стрілу. Малкам застогнав. Якщо серйозно, озвався Рів'єра, то тебе аж ніяк не розважить прослуховування останньої промови цього крутія невдахи. Повний несмак, можу тебе запевнити. Наприкінці він упаде навколішки, обіцятиме продати тобі свою матір і пропонуватиме найнудніші сексуальні послуги у світі. Триджейн закинула голову і засміялася. «Справді, Пітер?» «Духи сьогодні грають фінал, леді», – сказав Кейс. Мовчу зим проти того іншого, нейроманта. І тимуть до кінця. В курсі про це?» Триджейн підняла брови. «Пітер щось таке казав, але ти розкажи докладніше». «Я бачив нейроманта. Розповідав про твою матір». Гадаю, він щось типу велетинського конструкта для зберігання особистостей. От тільки конструкт цей здатен вчитися. Конструкти особистостей вірять, що вони живі, що все довкола відбувається насправді. Але відбувається воно вічно. Триджейн вийшла за візка. Де відбувається? Опиши місце в тому конструкті. Пляж. Пісок сірий, як нечищене срібло. І бетонна штука, типу якийсь бункер. Він завагався. Нічого особливого. Бетон старий, усе розвалюється. Якщо досить довго йти, опиняєшся там, звідки почав. Так, сказала вона. Марокко. Коли Марі Франс була ще дівчинкою, задовго до знайомства з Ешполом. Вона ціле літо прожила на тому пляжі. Ночувала в покинутому бункері. Там вона сформулювала підвалини своєї філософії. Хідео підвівся і випростався. Сховав болторіс у кишеню штанів. В обох руках він тримав по шматку древка. Малкамові очі були заплющені. Рука міцно стискала біцепс. «Я перев'яжу», – сказав Хідео. Кейс устиг упасти на підлогу. Першня ж рів'єра підвів голкостріл і прицілився. Дротики продзещали повз його шию, мов надзвукові комарі. Він відкотився, побачив, як Хідео розвернувся в черговому русі танцю. Шмат стріли з вістрям перевернувся на його долоні. Древко лягло вздовж напружених пальців. Хідео клацнув пальцями, крутнув за п'ястям так швидко, що воно на мить розмилося в повітрі, і вістря врізалося в тильний бік рів'єраної долоні. Голко стріл упав на кахлі за метри від нього. Рів'єра заверещав, але не від болю, то був крик люті, чистої, такої концентрованої, що в ній не лишилося нічого людського. Дві кістяльних світлових променів рубіновими спицями стрільнули з Рів'єраної грудини. Мінця закректав, заточився назад, затуливши очі долонями, але враз відновив рівновагу. «Пітере!» – промовила три Джейн. «Пітере, що ти на коїв?» «Він осліпив твого клонованого дружка», – відчужено сказала Моллі. Хідео опустив руки. Завмерши на білих кахлях, Кейс спостерігав за цівками диму, що сочилися з випалених очей. Рів'єра посміхався. Хідео пустився в танець, повторюючи кроки в зворотному напрямку. Коли він підійшов до Лука, Стріли і Ремінгтона, усмішка зійшла з Рів'єриних вуст. Хідао нахилився, чи вклонився, як здалося Кейсові, і підняв Лук зі Стрілою. «Ти ж сліпий», – сказав Рів'єра, роблячи крок назад. «Пітере», – сказала Триджейн. «Хіба ж ти не знав, що він може й у темряві?» «Дзен, так він вправляється». «Ніндзя натягнув тятиву. Ти тепер відволікатимеш мене голограмами. Рів'єра позадкував у темряву за басейном. Зачепив стілець. Той заскреготів ніжками по кахлях. Свиснула стріла. Рів'єра зірвався на біг і перелетів через низьку, покришену перетинку. Зосереджене обличчя ніндзі світилося тихим екстазом. Усміхнений, він полопотів в темряву за перетинкою, тримаючи зброю на поготові. Джейн, леді, прошепотів Малкам. І Кейс озирнувся і побачив, як той підтягнув до себе рушницю і закрапав кров'ю кахлі. Малкам струснув дредами і поклав товстий ствол на скручену поранену руку. Оце тобі так голову знесе, що жоден ваволонський лікар не пришиє. Три Джейн витріщалася на Ремінгтон. Моллі вивільнила руки з під смогастої ковдри і підвела їх, показуючи чорну кулю, замкнену на її долонях. «Зніми це», – сказала вона. «Зніми це з мене». Кейс підвівся з кахлів, обтрусився. «Хідео його знайде і сліпим?» Коли я була дитиною, ми просто обожнювали зав'язувати йому очі. Хідео влучав у масть на ральній карті з десяти метрів. Пітеру так чи так ранти сказала Моллі. За дванадцять годин його розіб'є параліч. Уклякне весь, крім очей. Як так? Кейс подивився на неї. Отруїла, та його лайно. Ефект, як від хвороби Паркінсона. Чи типу того? Триджейн кивнула. Так, ми перевірили його на медичному сканері, перш ніж пустити. Вона якось по-особливому торкнулася кулі і та зіскочила Моллі з рук. Вибіркове руйнування клітин чорної речовини. Ознака формування тілець Леві. Він добряче підніє в вісні. «Алі», – сказала Моллі, намить випустивши всі десять блискучих лес. Вона скинула ковдру з ніг, показавши надовну шину на зламаному стегні. «Це його мепередин», – Замовила в Алі особливу партію. Прискорена реакція за підвищеної температури. н метил 4 феніл – проспівала вона, наче дитина, що рахує стрибки в класики. «Тетраїдропіридин». «Та він просто ас», – сказав Кейс. «Ага, тільки реально повільний ас». «Яка придута, сказала три Джейн і захихотіла. Ті було тісно. Кейса притиснули до Три Джейн, тазом до таза. У її підборіття впиралося дуло Ремінгтона. Три Джейн вошкірялася до Кейса і терлася об нього. «Ану припини!» – наказав він, почуваючись цілком безпорадно. Рушниця була на запобіжнику, та він до кольок боявся поранити заручницю, і та це розуміла. Ліфт – сталевий циліндр півметра діаметром, був розрахований на одного пасажира. Мелкам тримав Моллі на руках. Вона перев'язала йому рану, але нести її йому було очевидно боляче. Моллі стегном тиснула на деку і конструкт, і ті врізалися кейсові піднирки. Вони піднімалися натяжінням до осі обертання, до корпоративних ядер клану. Вхід до ліфта ховався поряд із сходами, що вели в коридор, і був замаскований під декоративну деталь інтер'єру печери. Не впевнена, чи варто вас попередити?» – сказала три Джейн, почапленому витягнувши шию і підвівши підборіддя над дулом рушниці. «Що ключа від потрібної вам кімнати я не маю і ніколи не мала», – черговий вияв батьківської вікторіанської неоковирності. Замок механічний і надзвичайно складний Чабівський замок Сказала Моллі нерозбірливо Бо впиралася обличчям у мелкамове плече Та не сци, є в нас той довбаний ключ А твій зоровий чіп іще працює? Запитав у неї Кейс Восьма двадцять п'ять вечора за Грінвічем Чорт би його взяв Лишилося п'ять хвилин Сказав Кейс, коли за спиною три Джейн розійшлися двері вона зробила повільне сальто назад, і бліда джаляба здійнялася навколо стегон, мов напнуте вітрило. Вони були на осі, у серці віли стрейлайт.